Zein da zur impresioa, kondua hauetaz, 2. ameretzeko, buxeta? Ebe hor badaria huzi importantea jonden den uh, buxetari komparatuzen, eta lehen bi urtetan, bon, uh, instalazio faxe bat zen, horreke uh, nahi du uh, administrazioa beste anintz gauzetan ere mobilizatua dela, eh? eta horreduan, ez uh, dira baitespada uh, praktikan ezartzen, aui konduetan finkatzen edo bozkatzen diren euh diren horientabidiak askin normalki hartako da uh, abiatzen gira du bi uxten ondutik, Erialkargoaren uh, egoera, fen, diruzko egoera, aski xanoa da, eh? um, bat dira gauzen egiteko posibilitatea. Eta denbora berian hor, haurten go, politikoak, politikoak guai definituak dira, zerbitzu guzietatik izan dira galderak, eta normalda, bizten dena, izaitea, uh, inbertxo galde uh, ainitz, jala. Eta, eta hor egina izan den uh, autuan, bozkatua izan den augekontu horretan. Egia, el, el aski ambizio, aski handiko uh, augekontua, bozkatua izan dira, uh, inbertsio planari uh, buruz. nike ebozkatu dut, pentsatuz zala ere hor uh, aski ondorio ondorio importantea kisanen zela gero sohari buruz eh senta kasik mm. uh, kasik doblatzen baita herrikergoak uh, bere bai uh, uh... Uh, kudeatuko kudeatuko berko duen sora uh, uh, bon, Denbora berian ere barakigu aurre bat apiriran bozkatuz kasiko urtearen herena pasatua da mm. hori nahi du bozkatua izan dena igun estela estela estela has aplikatuko edo praktikatuko gero mm. nahi du ere uh, nahi naisita helburu uh, aski importanteak finkantuaki izan izan dira mana barakigola ere uh, ez estirada Eginak eginen, orduan, ez da di, nahi du egoera, ez dela bat batian era, no, ere nola erran, gaizkituko, hala, orduan, eta konduan hartu zara, mana hori errana izan da ere, konduan hartu ere. Finkatuak or, izan diren, um, izan diren uh, auto horiek e, gero aplikatzen barin badira, dira. Onduko urteetan, bizten dena, inbertsio mail apalagoa berko eda, barko dela aplikatu. Hori konduan hartuz eta den, denen dako argi barin bada, bon, kolektivitate guzietako Uh, kalitateko egusitako historian bat dira memantu batzuk nun uh, pik inbertsio pik bat egiten den. Bo, ongi ongia sumetoba berdin bada, ez du horrek uh, ondoriolatzik topetzen utz hortangirera. Bi galdera, e, egin diren autuak, inbertsioak ze autu egin diren, ze irizpide adosira? Nairbaita ura, senizamendu honi gurbukoa, garapen ekonomikoa, e, azpiegiturak Eh, ez dut tu, uste irizpidirik izan deno no, momentuan, me ez, ez gira hortan. Zer nara bere egin da Gehiago -gi, historiaren ara bera, zenta hor, eh, lehen goa erri elkarguak, dena, beren planetan bazituten da nitz eh, inbertsu proiektu, eta bar, orduan, proiektuak zira bat bat ora zerutik eh, jausten. Eh, anitzuxtetako goguetatik heldu uh, dira ere, eta direnego eran, pentsatzen du, hori izan da, biztandena, iz, egin e, izan behar dira autu batzu, baina autu horiek egine izan dira, jadanik uh, martxan edo pentsatuak ziren proiektu batzuan arabera Ondoko etapa bat, man, ez gira oktan, ondo, no, ondoko etapa izanen da, hori, uh, uh, ne eduriko gali du zenbat uh, uh, uh, iraite zonbait hasteko, edo bizpailu urte ere, hor uh, behar bat, debate politikoak izango dira, egaiteko bon, gehiago nahi dugulare ene, txii, ebe xailori, beste xailari konparatu eta bach ez, ez gira hortan, ez gira hortan, no no, ezteko haurten aur, busetua ez da horrela antolatua izan. Igarra engaldera, posibile inbertsio inbertzio einhau mantentzea, zer garrigiko gabea? Zartzeak azki dira mantentzeko herritmoa? Ge, uh, hor, boskatu izan den uh, inbertzio plan hori, gero ondotik ondoko plana, tipiagoa barin bada, mm. pentsatzen alda, hori ditugun zergekilan egin ditakela. Posibilo inbertzio eta in joiz, maila apalzea, horrengurtean? Ba, behin trena, be, martzen gartzen dira? Tozera, uh, berdira autobatzu egin ordean, memento atez, horreka nahi du uh, ezpanimada alde batetik fiskalitatea, fiskalitatea aldatzen, horreka nahi du, berdera ber, dela inbertsio maila tipitu eta hori auto batzun ondorioak dira horian dena iten al gero e, pentsatzen dut on bizpairu horurten bizpai buruko beharga bate hori izanen dela. Nahi, nahi dugunez beharba politika guziak ondoan harttuz EGkargoaren akzioa on sakonago zaitea inportantagoa zaitea, hori beharko du denbora berian, ere bizten dena beharko da fiskalitateak galezkatu ala. Mementoan, debate politikoa, ez, ez da horrela aurkerzu ginen Mementoan. No? Hainbat, haute txik dokumentua zinatu dute, gobernantziaren moldeekin, beren desagostasuna agertuaz, hori, kaina ondarrean, boskatuko da gobernantzia, alere, zuk zurrik uspegitik, uh, bat ere barrenak aldetik, Inez Bakarrik egiten da kritiko bat, gaur eguneko lehendakariari egiteko manere gatik. Zentralismoa, es... Ez tut, fen, nik ez dutola hartu, ez dutola iduritzen zautor main gainean den debatea, dela gehiago lujalden eta poluen lekua. Ala. Zenta erri elkargua finkatuak izan zenean, helburu uh, batzu finkatuak izan zenean erranez poluek berzutela, bizten dena hono masinaren erdian egon, erabakiaren partea berzela ere poluekin e, egin, eta egia hori bi urtez, lehen bi urte horietan, ikusi zele lehentasunak beste hain gauzetan bazirera, parte hori ez da landua izan. Ala. Eta, eta, eta hori agertzen da reakzione bat, zenta egia hori biziki importantea dela. Zenta bat batian pasatugi nola, nola erran, nik bizitzen dutan bezala hasteko, bat ziren lehengo erreal kargoetan, bat bi modelo dezberdin, bat ziren nun egia egia echa no funtzionamendu aski zentralizatu batean mm. eh, funtzionatzen bait zuten uh, be e, e, kolektibitate bat bezala eh, eta E, beste besteghi el cargoque nun be autetziek e, be leku e, importanteago hartzen baitzuten iguneruko erabakietan eta hori e, el e, sortu surtout edo eraiki ric behar iraiki ba, hartu du akbako mo besteak baino geiago o sea senta aski normalki aski pentsatzen zen bezala eneduriko bai berdugu zinez beste modelo bat asmatu, egokia dena erri gure erri elkarkoaren uh, handita sunari. Eh? Ez gira niz Frantzian alako erri elkarkoak, eh? eta e, ez da ahadzi behar erri elkarkoa dera errien harteko uh, instituzione bat. Mm. Erdoen, hor ikusi ikus konduan hartuz amdita son horien eduriko, berdal sinez beste modellio bat atzeman. Nun gauzak be, orai bezala finkatuak diren, mana poloer eta lekuko autetxier, lekuk gehiago emanez ez eguneroko erabakietan edo erabaki hartu aintzin beden zinesko konzer, konzertazio procedura kera martxan e izan ditezen. Eta... Posible da hori egitea? Bistanea, bistanea, posible dera. Zenta, eba, instituzio bat, instituzioak ez padira beti libre nahi duten bezala egiteko, edo nahi lukiten bezala egiteko, hor, funtzionamenduaren atletik, hasteko, osoki libre gira. egira. Ordean guri da, uh, barne funtzionamende bat, asmatzia. Hortarako, berda, denbora hartu, berda, ez da baitatu, eta eta, bueno, agian, ondoko, ondoko, ondoko hilaitetan e, ala, gain dituko dugun uxatxa uh, izango da hori. Azken galdera bat, eh, nola, Laburski iz batekin o eh, batekin, nola tefinituko zenoke, eh, gaur hemen onartu den busita. Importantea da? Zer pixu du gaur hemen e, deliberatu dena? Ba, Bada instalazio fase bat bizikiluzia izango dena. Ala, eta gauzak ez dira ba, urte batetik bestera aldatuko. Izanen dira urratxak, emeki emeki eginen direnak. Ala, eta pentsatzen du gero zonbeint orten buruan behiz gibela e, itzoriko girerarik, e, gibela itzoriko girarik. hor uartuko gira e, egina izan den kambiamenaz. Hena, mementoan, ene duriko... E, autua historikoa izan da gehiago kompetentziak eta politikak finkatuak izan direna. Zienta hor, guai, guai batakigu irrialkarikoak zer egin behar duan, eta hori zen importantena. Hor, jauzi historikoa, eneduriko, egin, egina izan da irrialkarikoak sortua izan delaik, eta dela zonbait hilabete, uh, bere, bere eskumenak, eta bere politika publikoak definitu ditu laik. Guai, obratze sistema batian sartuko gira, hala, eta, eta hor, urte batetik urtera, pentsatzen du, gauzak gero ubekituko duera.